Лева, лис Він пильний Завзятий і витривалий Має знамениту пам'ять І легко орієнтується В найскладнішій ситуації Сто справ дайте йому І він про жадну не забуде Хоч навіть писати не вміє Щоб собі поробити нотатки Кажуть, якісь там власні знаки придумав Як карбівни карби До того психолог і актор Читає в царській душі, як ніхто інший, і грає перед ним комедію брехні, як ніхто інший. Інтриган? Першого класу. Можливо, що колись і царя перехитрить. Поки що деморалізую його до останку. Нині царя не любить ніхто, ні військо, ні хлопи, ні пани, ні духовенство. Він не має ні жінки, ні сина. Праведна жінка в монастирі. Син ненавидить батька. «А батько сина?» «Мабуть, що так. Цар спалюється в огнях Діоніза, Вакх, Пріап, Сатир, все в одній особі. Сто гетер не шаліло так, як він один. Меншаку в буцінтуористу йому додержує. Але цар не знає міри, а Меншаков знає її. Цар винищить себе, Меншаку станеться. Це вже можна нині сказати». І так-то він відомститься, коли за ті пощочини і побої, які свіпляться на нього рівно-густо, як ордери і титули. Росія оригінальна. Це дійсно новий актор входить на європейський театр. Як він свою роль проведе? Що скаже амфітеатр? Чи не переміниться цей край у найбільший колізей, у різню, якої ще не бачив? Король тільки на був лицарем блудним, північним Дон Кіхотом, новою копією старинного Олександра Македонського, герой в одній особі. В дійсності він, як усі генії, вміг обгорнути одним блиском думки велетенські простори, упорядкувати в один мент хаос найрізнорідніших явищ, глянути власними очима в минувшість і зазирнути з духом у майбутнє. Король турбувався долею людства, а Швеції зокрема. Гетьман відчував ту турбу, бо й сам турбувався нею. Розумів, як ніхто інший, яка небезпека грозить Україні, і який важливий момент проживають вони тепер. Зарівно Швеція, як і Україна. Тільки що король повний сили життя, а він, гетьман, знеселений довголітньою працею серед безнастанних смертельних небезпек і прикований до прокрустового ложа недуги. Ах, коли б не це? Король, на диво, був нині розмовний. Перебув кілька тижнів степової мандрівки серед думок з самим собою, хотів тепер Надгородити собі розмову зі старим бувалим чоловіком, тим більше, що бракувало йому досвідного дипломата, його канцлера, екселенції піпера, з яким перебалакував не раз цілі години. Що ви думаєте про теперішню некороновану царицю? спитав, я сам, як вашій милості відомо, держуся оподалік рівно від виставок, як і від гетер але не легковажу собі їх значення в житті і історії. Це один із законів природи. Знаю про це. Гетьман усміхнувся. Я, жінок, знаю, може краще, ніж хто. Некоронована цариця людина пересічна, але її кар'єра рівно Вимкова, як і кар'єра світлішого князя Римської імперії і Всеросійського князя і жорсткої землі Меншикове. В августі 1702 року, коли Шереметів добув Марінбург, поміж полоненими попалися йому в руки разом з родиною пастора Глюка, також і ця Катерина. Дівка здорова, рум'яна, повновида, палковока, безумовно гарна з себе і темперамента, незважаючи на те, що з низького стану, бо донька простого ліфлянця Сковронського – припала до смаку Шереметіву. Але знову не так дуже, щоб він не хотів її відпустити світлішому, якому вона раз по добрім обідів Шереметєва незвичайно подобалася. У Меншикова побачив її в два роки пізніше цар, запалився до неї, і Меншиков, як сердечний друг царя, подарував йому Катерину Сковронську. І так царя і його приятеля не роз'єднала, а ще ближче зв'язала та жінка. Кажуть, вона ще й донині любить меншикова, а цар любить її. Вона робить царем, що хоче, а меншиков з нею. Як та історія скінчиться, передбачити годі, але знаємо, що і Самсун погиб через далілу, а Юдита голосарнові голову відрубали. Тут, може, тільки цареві жертвою впаде, бо Сковоронська людина не найгірша собою, а що, як м'яч, переходила з рук до рук, так це вже не її вина, лише тих подій, які граються людьми, як перекати полем. Але, якби там і не було, а Катерина Сковоронська і тут теперішній перепиті її життя – це один із доказів, що Росія – окремий світ, якого Європа не знає і не розуміє. Міг меншиков стати світлішим князем Чому ж би не можна дівці Пастора Глюка стати царицею Росії В Росії затраються тепер границі Поміж казкою і реальним життям Король похитав головою Правду кажете Тут не одно виглядає на казку А ще краще на маячіння Недужого в гарячці Цей недужий то російський народ Що ненавидить царя А слухає його Терпить найстрашніше муки і знущання, а не вміє збромогтися на якийсь реальний протест, тільки дорешті винищує себе самогубними сектами і масовими автодафе по лісах. Чи повірите, пане Гетьмане, мені жаль того недужого російського народу? москалі все ж таки люди і ближні наші. Недуга Росії – то небезпека для цілої Європи, а насамперед для нас, українців. А ваша милість, може, і не знають, як москалі затруюють наш донедавна такий же здоровий організм. Король замахав рукою. «Гадайте, що я дивлюся і не бачу. Може, не одно бачу краще від вас, бо я чужинець, чоловік, що дивиться свіжими очима і з відповідної перспективи. Заредини не одно інакше представляється, ніж зверху. Залежність України від Росії не тільки соромна» але й небезпечна.